Vamosnos ir a, a capital da Rebeira Sacra. Vamos xe a ese apartado de que tamén dirixe o noso compañeiro José Manuel. Ken se preguntou? Ese que de quen che preguntou? Muy boa tarde, José Manuel. Ola, boas, que tal? Moi boa tarde, benvido, eh, moitísimas grazas. Aquí por San Boi temos, boa, bueno, temos bon tempo, non eh? hai neve. B vale. Bueno, Va por aí andamos. Yo andamos yo. Sí. Bueno, bueno, benvido. Que mm, que tal? Como como estás preparando entroido ou, ou xa Eh, estou a tope, a tope, non dou feito Oche, sempre me cae en Riba enriba sí. eh, Con mil cousas que facer e eh, Non dago atendido a todo Bueno, bueno. Te, este, que saibas que estás convidado a Vilariño de Consos Te sábados se queres Yo, yo domingo en, en, en Viana do Bolo É logo, vas estar por ali? Non, porque dixeron dixe os respectivos alcaldes Que en, en, por, por mediación da nosa radio de, estás convidado Claro. ¿Pero con cuidado que... a ir o a qué? A Xantar, a, a, a, a Festo de Cabrito y a, y a Androlla. Claro. Pero hai que, como é o contras, contrasinal que hai que decir Nada, dicen son, que son, son de Radio Samboy Son correspondente de Radio Samboy e, e, e Radio... Non no me quedo a topar non vai ser que vai ali no, no, e nada. me digan que non hai sitio Avisamos Sabedes sabe que se rematan as entradas, pero en pouquísimas horas sí, sí. Non, están xa están rematadas O caso é que é eh, eh, eh, eh, avisar con tempo, é dicir eh, que vai o noso correspondente da radio Bueno, bueno. Claro. Es que eu, eu, se, se me dará por aí esta, esta semana, eh, eh, É un pouco lonxe tamén, non? Non, non é lonxe, que non se pode andar a todo e <risas> ah. este ano este ano creo que vai quedar vía navideño. Te, tes moi a... tes moitos compromisos. Claro, mira, teño, solicitado esta semana. Eu pensei ir a, Laza, ah. a Xenso, Berín, eh, E non sei, tamén se non dada tempo a, a Pobre do Grollón, a Salcedo, pero sabe claro. quería ir a Manzaneda. Ah, ah. Mirade, mira se teño... Carai, oh, pues, Manzaneda, claro, Manzaneda, texe hai un, un grande amigo que, que tamén participa nun, nun, neses... Entr... Ah, sí, neses non? ancestral. Teño va, varios, sí. por suerte teño varios amigos. Claro eh, sí. que, Nos... que, que, que, que me aguante. <risa> De verdad que si sí. bueno. Contanos, ¿sí? contanos cu algo porque ti sabemos que, que hay sí, apuro. mira, hasta ahora ya tenía que meter marchado. Bueno. dice que que sí. solo. Que hay eh... apuro, sí, sí. De, de, de cinco a cinco e cuarto, a cinco e cuarto. Vaya sí. por dios. Venga. Que me están esperando os pequenos para as comadres. Ah, xa vou chegar si, tarde. O xa claro. o día da tortilla, lógico. Claro. Xa o día das comadres. Xobres de comadres. sí eh, sí sí sí comadres. Moito celebrado en Berín. E eh, eh, bueno, eh, agora tamén os famosos colexos. Celebran o claro. xobres de compadres e comadres. E eh, oh. bueno fan bonecos baixo un tema, júntanse, sí. levan premios e despois queimanos. Sí, o claro, no? forte, así. Non sí, hai, sí, sí, non sí, hai sí. ningunha, mm, mm, non sei, nin, eh, <risa> ningunha muller que se queixe por culpa de que vai disfrazado de guardia civil. Bueno, non sei, non sei. <risa> <risa> Mira. <risa> bueno, non, non, digo isto eh, porque a... houve unha que, que dixo que, que non podía ir disfrazado de peixe porque ela era Mm, mm, me parece que vegetariana <risa> claro. entonces de qué iba? entonces que no podía ir o rapaz de, disfrazado claro. de peixe ¿sabes? no, no entiendo que digo que o, o, a maestra dice que el neno tiene que ir disfrazado de peixe ya la sí, madre dice el no, neno es eh, eh, vegetariano por, por lo tanto no puede ir disfrazado de peixe claro que bueno. eso, yo, ¿Será, será, será al revés <risa> No, no, no, Que se, se for se se da carníboro, <risa> pero vegetariano vai de peixe, non? claro pero que é eh, eh, debe ser be, vegetal completo, debe ah, <risa> pues que vai de leituga, sería o revés, que <risa> ana aí ser non ser vegetariano non non entendía o que fóra de peixe. Pero... Claro. Bueno, pois pues, eh, queixouse o señor director e eh, eh, no hasta, eh, hasta fixo un TikTok eh, ah, sí. poñendo eh. <risa> Bueno, pois <risa> pues que vai de leituga. Curiosidade. Veña. Vamos, bueno, a, a, a ver, en relación ao anterior, comentarvos, me parece interesante, por lo menos comentalo. O pasado pasado sábado te sí. eh, tivemos a ocasión en Quiroga. Aja. Eh, organizado polo Benega de Quiroga, eh pois pues unha charla moi moi interesante dun antropólogo que se chama Quintia, Rafael Quintía. Sí, sí. Non sei que se chegaste a falar con ele. Sí, conhecemos, sí. conhecemos ademais... Rafael Quintía, eh, bueno, eu tiña... Uh, antropólogo, non? Xa... É? ¿Eh? Antropólogo, sí. sí. Un antropólogo moi, moi, moi reputado, con un currículum increíble. Uh -huh. eh, eu tiña falado con ele, xa varias ocasións, pero nunca tiña coincidido así en persoa e uh -huh. tampouco tiña a, eh, coincidido con ele nunha charla. Sí, o, sí, pues, sí, en este sí, caso, sí. unha charla extensa sobre o entroido. Sí. Uh -huh. As orixes de eh as as as semellanzas co outros androídos de, de Europa, uh -huh. este bueno, moi estesa, increíble. Eh, aparte de, bueno, de, de aportarnos uh -huh. grandes coñecementos sobre un troido que sí. pa parece semellha que á veces tes pero en canto xo se explica un entendido, uh -huh. un estudioso, sí. eh, como a él, pues, eh, reparar máis neses detalles, uh -huh. eh, bueno, e aprender moitísimo. Claro, claro, claro. Que, quedome por resumido, eh, que a xecto entenda tal, pois pues, moi resumido, que él diferenciaba dúas cousas eh, que creo que son básicas para tener en conta nestes tempos de entroído, pero todo aquí en Galicia con tantas manifestacións, tantas máscaras temos mm. eh cada vez hai hai máis recuperación de troídos máis pequenos, máis descoñecidos e tal. Él sí, diferenciaba sí. o rito do espectáculo. Mhm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 de xente e deixando que ese, esa esencia se mantenga viva claro ese é o rito entón eh, pode ser vivir o rito tal cual sí, como sí. se faen sitios que ainda se conserva que non están masificados como pode ser sí. os folios de manzaneda mm -hmm. eh, e outros por aí e tal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 Eh, co con eles, formando parte de, de, pues, de, ese, de ese entroido, pero mm -hmm. sin, sin eh, asoballar, mm -hmm. sin invadir, eh, mm -hmm. sin ir, pues, en plan, eh, pues eso, eh, xornalista do corazón, xacaxa a mellor foto mm -hmm. para as redes sociais, sí, eh, sí, interrumpir mm -hmm. de alguma maneira eh, como...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 de Diana do Bolo, e de Chizo e todo eso e tamén foi tamén co do a guía de, de, de Carlos Núñez que tamén fixou un documental con respecto a, a ese entroidos que por certo o, o entroido non ten nada que ver co, o que ti come, co, co, bueno, no, nos estabas comentando con respecto a, a ese, ese desfile que, que, que, que, bueno, que en, en viana. con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 Que, que también hay algún botero también, pero que no tiene nada que ver con botero que pasa, eh, que, que desfila con Folión, ¿sabes? Uh -huh. e, sí, sí, sí. Y, y, y entonces esa diferenciación de, de, de Entrudio con, con respecto a, a, a Carnaval, uh -huh. ese Carnaval es desfile, es eh, eh, eso, dar a eso pues que a xente coñeza ou fosea capaz de, de, de, de sacar fotos con de. respecto ao que a, a ese traballo non uh -huh. pero nada que ver co que disti con ese fianzamento de, de de raíz que, que teñen eh, uh -huh. eses, eses grandes figuras da, da, da tradición non? exactamente Pois pues eso uh -huh. eh, contou moi semanas cousas evidentemente claro. pero uh -huh. por por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 Eh, o Rubén Ríos foi a unha foliada a Manzaneda mm -hmm. foi o sábado pasado que sí. non ir. entón, despois da foliada eh, bueno, despois a foliada é o conjunto do que fan, fan o sí, folión que sí. entran, piden o permiso para entrar non aldea dan o permiso en verso da, da piden o verso, bueno, da verso dan o verso entran eh, e pues fan, digamos, como unha procesión Tocando os bombos e as ferramentas sí, eh, Os apeiros de labranza sí. E e as máscaras pois, Dando esa volta xiratoria mm -hmm. Que fan, digamos, unha volta a unha profesión por todo o povo E depois rematan Unhas carpas onde fan as significacións teatrais sí. Que son burlas, arromedos sí, sí. Eh, Escarnos Comparsas. De, de Qué... actualidade sí, sí. Eh, En plan teatro E despois eh, xantan Comen mm -hmm. ali Todos eh, os do povo e eh, os mm -hmm. achegados que, se, que van ali E despois da comida, eh, casi como de sorpresa, fa unha fariñada. Teñen ah. con veñen con sacos de, de fariña faríña sí. e botán ya todo o mundo. Si se decía, Rubén Ríos o que vou, uh -huh. eh, para para o vídeo falando cun, cun autóctono, cun dali. E, e logo, no hai unha muller extrañouse que que que tirálle, fariña que non contaba con eso, e logo, pero esta muller que veo aquí a a festa da do berberecho ¡Oh, veo! ¿A qué caray yo veo? Claro. No, conta, no contaba con eso, no contaba sí, con sí, eso. Sí, Porra, sí, señora, sí. Eh, señora, pues señora, señora, este es el rito. en la cara, ponlos en la cara. Ven, sí, Vengo sí, vestida de domingo, sí, sí. Eh, claro. pensando que, que, que, que eh, no lleva a caer fariña arriba. Pues, sí, pues sí, claro, es sí, sí. la primera que llega a... A fariña... Claro, se, se va pues, a respetar lo que fan, a participar y... Eh, a, te, a ter consecuencias E eh, divertirse con eso, que tamén é unha cousa importantísima Claro, arme, claro, eh, claro, claro sí. Pero facíame graxas o topades por aí E logo esta muller que pensaba Que viña aquí a, a festa do Berberecho sí. Si, <risa> seguro sí, sí, estuve en vendo sí. ah. Aportación che, especial, no. si sí, señor Si, sí, si, sí, estuve verdad. vendo Que basta yeah. me rin Pois pues esta aportación especial do... Pois pues ese, ese é o tema E sí. eu teño visto A veces hai homes mulleres eh, Visitantes... Eh, que están coa cámara moi enriba do, dos peliqueiros ou sí. dos cigarrós, elevan un golpe ou algún... Que, claro, hai que respetálos, hai que deixarles pasar. É, eh, eh, deixarles pasar, é... Levan eh. un peso enriba... Hombre... E van con orgullo defendendo o papel ou a figura do cigarrón, que aí xa non, non é a persoa, é que é a figura. Eh. Neste momento, é claro, poste lleno medio, tropeza contigo, podes caer ou apártate, e indo por riba te molestas. Mm. Sí... Claro, é... É unha... Bueno, cando era un pouco máis novo, eh, bastante, pois pues resulta que está tratando de traballar de miarra do bolo, pois pues salía a mula, sabes? A mula era... Sí, sí, sí. Eh, es, sabes, como é, ten a figura de talento, despues ten, ten unha mantiña que, que, que nos puñamos en río, e despues eh, había cator ou cinco persoas que iban de baixo, que facían de mula, eh, cando atopaba unha persoa no, no, na, na rúa, pois... Pues, a mula acollía, se si a mula acollía a persoa que estaba na rua, non, non de fora, sí. pois non vai vir a rua onde fora, esa, esa persoa tiña que convidaron a unha, unhas chiquitas que chamábamos sí. un, convidar no bar, non? Se si non se atrevía ou non quería participar nesa pequena mm, eh, non sei, figura en ese, en ese en en teatro, teatro, teatro, pois, pois eh, probaba o pilón Claro Claro, claro, claro. Sí, entón, pois pois eso é participar, eso é estar a, estar a gusto. E ao mesmo tempo amulas e depende de Hombre. que persoas iban baile e iban de baixo, acórdome co fillo do demo levaba levaba. Levaba, levaba unha saqueta de de fariña. Claro. Persoana que vía, persona que fariñaba. E ao mesmo tempo, pues eso. Claro. claro.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 Eh, encontrase con esa situación Que descoñece claro. eh, Entón hai que Eu sempre acando en vida a xente Fago xa un previo eh, una, un, Como un manual de instrucción sí. eh, Oral <risa> E a partir dai xa O que hai que é visitar, repetir eh, Entroidos E xa vas entrando na dinámica Xa entendes todo perfectamente E bueno e vibras, vibras, vibras claro. co, co, co entroido. É é extraordinario, é un bueno, diferente, diferente. Vale. Como xa che robamos un es minutio. xa nada, pois queda para outro. non, queremos encha. non queremos que Eso. Tóbete máis tempo. E aparte parte diso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 Tá logo. A tá logo. Lady us a boy.